Яків повернувся під вечір. На вигляд він був умиротвореним. Він мовчки спакував деякі речі і, не сказавши ні слова, рушив у невідомому керунку. Кажуть, він пішов стопами басьо, тинявся від села до села, говорив віршами і знімав по кооперативних магазинах готівку з банкоматів. Останній раз його бачили на КПП біля Боржави у Карпатах. Він їхав на Віслюку. Його начебто зупинили для перевірки документів. Він подарував правоохоронцям невеликий збірник афоризмів про шлях і благодать. І його пропустили далі. Київ, Григоївка, Баднаухайм, Дахаб.